«Остапе! Сину мій любий, Остапе!» Навіть йому слався, вилискуючи чорне море, ген-гень в очереті кигикала чайка. Сивий вус його вилискувався, а слізи одна повз одну котили сивими вусами. «Не перемігся таки Тарас!» Нарешті поклав собі наважно, щоб то не було, піду, довідаюсь, як він там, чи живий він, чи в могилі, а чи може вже й у самій могилі нема його, щоб то не стало, а довідаюсь. І через тиждень опинився він у містечку Умані, збройний, на коні. З списом, шаблею, боклагом біля сідла, саламахою у казанкові, з набоєм, рушницею, з путом та з іншими причиндалями. Він приїхав просто до неохайної закаляної хатинки, невеличкі вікна у її, що ледве їх було видко, забузовані, хто його знай чим». Бовдру затнений ганчіркою, а дах так і вслали горобці. Усяке сміття лежало купою на порозі сливе, перед самісінькими таки дверима. З вікна визирнула голова жидівчина у чіпці з почернілим жемчугом. А чоловік твій дома? спитав бульба, злазячи з коня та припинаючи його біля самих дверей заповідь до залізного гака. Дома мось, пане, відказала жидівка й ту метнула, щоб вийти з ківшем пшениці коневі та ступнею пива лицареві. Де ж твій жит? – Він у другій світлиці, мось, пане, богу молиться, заджерготіла жидівка, уклоняючись надто. Кажучи, доброго здоров'я пивши, саме як Бульба доводив ступню з пивом до вуз. «Зістанься ж ти тутки, нагодуйте напій мого коня, а я піду попалакати з ним на самоті, я маю пильне діло до нього». Це був жид, свідомив вже нам, на прізвище Янкіль. Він же опинився озденьки орендарем панів та шляхтичів, вигудив потроху усі сливе гроші у їх і добре дав себе в знаки тому краєві. Протягом три милі наокола не зісталось ані єдної хати, що як треба усе завалювалося і дрівніло, усе розп'ячилось і зісталось єдно тільки убож з злиднями, як після пожежі. А чи або якої страшної болі, нібито з чуми, спустував, звівся ні на що увесь край. Та як би ще був років з десять, попогосподарював там Янкіль, то либень спустошив би десь би й усе воєвідство. Тарас увійшов у світлицю. Жит, напнувши білими, але брудними накриттям молився, та як обернувся, щоб то бач в останнє сплюнути, як, звичайно, по своїй вірі зирк аж стоїть позад його бульба. Так і замехтіли насамперед жидові дві тисячі червінців, що обітовано за Тарасову голову. Але він, посоромившись своєї зажерливости, силкувався одігнати від себе повсякчасну думку про золото, що як отой шашель точить жидівську душу. «Слухай, ну сюди, Янкелю!» – заговнів Тарас до жида. А той почав йому уклонятись і запер сторожко двері, щоб то їх не вгледів хто. «Я зарятував тобі життя!» Бо були б розірвали тя, як пса запорожці. Тепер і твоя черга услугувати мені. Жидів вид узявсь бризжами, мов кислиці, скоштував. Яку ж послугу мось, пане, якщо така, що можна ні зробити, то чому би й не теє? Не кажи мені нічого. Вези мене просто у саму Варшаву. У Варшаву? «Як це, пане, у Варшаву?» – спитав Янкіль, та здива аж брови й плечі підвело йому. «Не кажи ти мені нічого. Кажу ж тобі, вези мене простісіньку у саму ту Варшаву та й край. Щоб там ані було, а я жодаю ще раз його побачити, хоч єдине слово промовити йому».